E allora torniamo in voce e come preannunciato Pocanzi abbiamo in collegamento una compagna per, per, con cui vogliamo introdurre un po' il primo argomento di oggi, ovvero eh, la mobilitazione che c'è stata ieri in quel di Foggia. E, ciao, intanto ci senti? Ciao, sì, sì. Ciao, grazie e benvenuto a Silenzio Assordante. E mh, con te volevamo più che parlare della manifestazione che c'è stata proprio ieri. Magari, se se ti va, di farci un po' un, un cappello introduttivo, proprio che, mh, un po' delle motivazioni che hanno portato a questa mobilitazione di ieri e qual è un po' la situazione. Insomma, riaggiornarci un po' rispetto alla situazione giù. Certo. Sì, eh, la manifestazione di, di ieri si inserisce in un quadro complessivo che appunto mh, negli ultimi mesi ha, ha mostrato sia cioè nelle campagne sia della Capitanata, quindi della zona del Foggiano, sia eh, in Calabria, eh, da una parte una repressione mh, costante e proprio martellante che sta colpendo e ha colpito negli ultimi mesi... Ehm, lavoratori, lavoratrici delle campagne e, e solidali che appunto lottano e, e da un'altra parte però ecco le mobilitazioni non si sono fermate, la, come dimostra la mobilitazione di ieri la, la lotta va, va avanti e, e quindi sì, da una parte ehm, ecco la repressione sta colpendo, ha iniziato a colpire da, da molto tempo però si è fatta molto più Eh, insistente soprattutto dallo sciopero del, del 6 dicembre di cui appunto abbiamo raccontato molte volte anche a questa radio e eh, da quel momento eh, ovviamente già da prima insomma erano fioccate denunce fogli di via ma eh, da quel momento eh, appunto la repressione ha colpito in maniera sempre differenziale e in maniera diversa eh, lavoratori e solidali e lavoratori eh, che appunto vivono nei ghetti e lavorano nelle campagne mh, sono stati sottoposti a eh, diversi tipi di minacce, di intimidazioni, eh, scherature di massa, eh, minacce appunto eh, sia da parte delle delle forze dell'ordine ma anche molto spesso no da chi collabora eh, sindacati e associazioni per esempio proprio come aneddoto eh, ieri ehm, appunto alcuni lavoratori eh, della della zona di Gira Tauro, della piana di Gira Tauro in Calabria ci dicevano che eh, si sono recati da loro eh, poliziotti e sindacati a dirgli che appunto per l'emergenza coronavirus è meglio non fare nessun tipo di assemblea e nessun tipo di ehm, eh, riunione o manifestazione, quindi anche qui non si vede come si usa l'emergenza sanitaria per bloccare scioperi e per e mobilitazioni da una parte, e, mentre appunto ehm, ieri proprio eh, si sono, in... no, l'altro ieri alle sette e mezza del mattino si sono presentate ehm, la polizia con gran, grande schieramento al Cara di Borgomezzanone a Foggia in provincia di Foggio dove appunto c'è questo cara eh, che ormai eh, alloggia un numero ridotto di persone di richiedenti asilo mentre c'è tutta una parte eh, dietro in cui vivono già da tempo circa 300 persone eh, che in teoria no non avrebbero il cartellino, non avrebbero il diritto di, di rimanere lì però che sono eh, persone che non hanno nessun'altra sistemazioni alloggetive che quindi vivono nei, nei container vuoti del cara da molto tempo. Sì, parliamo e insomma de, della tendopoli adiacente, immediatamente adiacente al, al cara di Borgo Mezzanone, no? Sì, non stiamo parlando della pista, già non mm -hmm. stiamo parlando dell'ex pista dove si trovano appunto le baracche, ma all'interno della recinzione okay. del cara ci sono comunque molte persone che vivono... Eh, tra virgolette abusivamente nel okay. senso che non potrebbero vivere lì però lo fanno e appunto la polizia si è presentata per, eh, per sgomberarli in massa ieri senza, senza preavviso anche se appunto è da un anno che vanno avanti le, le operazioni di sgombero ehm, diciamo a rate poco per volta sia sulla pista che all'interno del cara Eh, operazioni che poi eh, si sono sempre fermate eh, di fronte ogni volta alla determinazione delle persone che hanno resistito e che eh, non, eh, non hanno desistito fino a quando la polizia non se n'è andata, è stato così anche l'altro ieri, poi ve lo racconterò meglio appunto eh, il compagno magari con cui parlerete dopo okay. che, che vive lì, però ecco questo è un altro, eh, un altro esempio di, di una repressione martellante no? che che continua eh, nonostante appunto eh, sempre no per citare perché ormai se ne parla dappertutto tutto ruota intorno a questa emergenza sanitaria in cui ci troviamo però allo stesso tempo il governo regionale e, eh, non, e la prefettura appunto e il ministero non si fanno scrupolo a gettare per strada trecento persone che senza dare loro un'altra alternativa abitativa quindi questo è un po' certo. il quadro di quello che sta succedendo lì E ecco, ma scusa, tempo, visto che lo hai accennato eh. tu, rispetto a questo son, hanno previsto che ne so, soprattutto rispetto al CARA che è, diciamo una situazione più istituzionale delle misure, qualcosa diciamo di particolare e speciale visto il momento di emergenza appunto sanitario oppure diciamo è, più o meno so capito bene è stata solo presa come scusa per eh, magari cercare. Sì di... no assolutamente, al contrario proprio, cioè utilizziamo questo momento, no? Mentre per esempio è arrivata notizia che. Eh, sono stati sospesi, è stato sospeso il rilascio e il rinnovo di tutti i permessi di soggiorno per un mese per poter impiegare le forze di polizia nelle strade invece che negli uffici della questura e eh, allo stesso tempo ci si può permettere di sgomberare eh, 300 persone senza dare loro nessun tipo di, di alternativa e questa è l'unica misura che, è stata, eh, che, che abbiamo visto in questo momento e appunto Come dicevo, questa è la repressione che si sta scagliando, che si è scagliata contro, contro i lavoratori delle campagne, mentre invece contro i solidali, le solidali che da tempo portano affiancano la lotta dei, dei braccianti. ormai siamo arrivati a una, una collezione di 13 fogli di via, 13 denunce, 4 avvisi di avvio di procedimento per fogli di via... Eh, anche un avviso orale di pericolosità sociale dato a una compagna, quindi è in itinere perché stiamo ricevendo altre denunce, quindi ehm, è una situazione che ci fa capire proprio come ehm, la, la repressione, soprattutto dopo le mobilitazioni del 6 dicembre e non, dopo la determinazione che ha portato al al blocco, ai due blocchi in contemporanea della... Eh, del porto di Gioia Tauro e del, um, e del svincolo della grande Apulia in Foggia, a Foggia no, questa è stata la risposta dello Stato eh, mentre ci troviamo in un momento in cui centinaia di persone in questi luoghi sono senza documenti sia per effetto dei decreti di sicurezza che delle leggi precedenti e quindi tutto quello che in realtà stanno chiedendo le persone che continuano a chiedere le persone che vivono e lavorano in questi luoghi sono documenti, eh, case e trasporti regolari, luoghi sicuri dove vivere, anche perché come come già abbiamo raccontato più volte, appunto, solo dall'ultima volta che ci siamo sentiti sono scoppiati è scoppiato un altro incendio a Borgomezzanone che di nuovo costato la vita a a una donna certo. tra la notte tra il 3 e il 4 febbraio. Quindi ecco, rimangono dei luoghi profondamente insalubri e di vita Eh, molto precaria però le uniche misure che sta prendendo lo Stato per affrontare questa situazione è, è sono appunto di più repressione Guarda un paio Nonostante di cose, ciò. solo un paio sì, di cose così, sì. eh, anche per chi ci ascolta magari riescono a capire un po' meglio, eh, parlavi prima dei fogli di via, insomma tutta una serie di misure adottate contro i solidali principalmente, ma mh, principalmente quali sono i capi di imputazione, quali sono le cose che, che vengono di cui vengono incolpati i solitali e le solidali Beh, sono proprio quelle no, mh, che dimostrano la paura che hanno le istituzioni e lo Stato di vedere. Eh, l'unione e la solidarietà tra italiani e immigrati che è proprio la cosa che mh, vogliono evitare, cioè quello di pericolosità sociale, quello di partecipare sempre appunto a blocchi e manifestazioni non organizzate, poi come sapete dopo i decreti sicurezza c'è ancora stato un innasprimento un'ulteriore criminalizzazione dei blocchi stradali, quindi eh, il 6 dicembre è stato ovviamente un... Eh, un'occasione appunto per per lo Stato di applicare i decreti di sicurezza così come hanno fatto a Prato, così come hanno fatto ultimamente contro, contro molte lotte autorganizzate di lavoratori e lavoratrici in tutta Italia e quindi lì ehm, no, nel momento in cui c'è un blocco, nel momento in cui c'è una manifestazione non, non autorizzata, eh, fioccano molto di più le, le denunce in maniera anche più facile rispetto a prima, non che prima non ci fosse stata una repressione sì, altrettanto sì. pesante, però è questo, ecco appunto, la pericolosità sociale, l'essere e l'essere presenti in luoghi in cui non ci dovrebbero essere solidali, perché quelli dovrebbero essere i luoghi, i luoghi ehm, abbandonati e le periferie delle campagne italiane dove ehm, non c'è mai appunto copertura né eh, mediatica eh, se non appunto eh, qualche, quando succede una disgrazia, quando muore qualcuno, altrimenti non si parla di questi, di questi posti se non sempre con lo solito velo pietoso di vittimizzazione dei, dei nuovi schiavi, come li chiamano i giornali, e eh, appunto voi non potete stare lì, voi non potete partecipare a, a queste lotte, c'è anche ovviamente il eh, leitmotiv il molto mh, non velatamente razzista dello Stato che è quello di no, i, i lavoratori immigrati sicuramente non si stanno organizzando in maniera ehm, autonoma ma sicuramente no, c'è lo zampino di oh, eh, italiani e italiane che manipolano il famoso, manipolano teore sì, sì, famoso teorema della regia esterna che insomma un po esatto mentre tempo. invece appunto manifestazioni come quella di ieri dimostrano che I, cioè, le persone ehm, che vivono in questi posti davvero hanno le idee chiarissime non hanno nessuna intenzione di essere manipolati e anzi sanno perfettamente anche eh, quali sono i responsabili della loro situazione e sanno perfettamente anche che ci troviamo in un momento in cui è più che mai necessario, no? nel, mom nel momento in cui il governo è, è sia all'interno del Parlamento che al di fuori si parla tanto di sanatoria, di discontinuità con il, con il governo precedente, mentre invece non si muove niente, questo è il momento appunto di chiedere sempre più a gran voce, di mettere sempre più pressione sulla questione dei documenti, che ecco. rimane quella fondamentale. Ecco, no? infatti proprio su questo, ehm, perché insomma leggevo rispetto a sanatori e quant'altro, eh, se, se, se hai qualcosa da, da aggiungere su questo, perché si, insomma si vocifera del fatto che È prevista o forse si prevederà una sanatoria soprattutto per appunto le persone che si trovano eh, in situazioni lavorative tipo quelle che ci stai raccontando tu? Che sensazioni si hanno da lì? Quali sono le risposte? Anche un po' quello che è venuto fuori da, diciamo, dalle risposte che ci sono state dopo la manifestazione di ieri? Sì, cioè guarda per ora in realtà non ci sono notizie certe al riguardo, l'unico modo in cui queste notizie sono trapelate è stato, sono state utilizzate più volte eh, da, sia dalle cioè dalle istituzioni come eh, no, maniera di placare gli animi del, dei lavoratori e delle lavoratrici che mh, sono in protesta e che manifestano. Quindi anche ieri per esempio nell'incontro che c'è stato in prefettura tra una delegazione di, di lavoratori in presidio sotto la prefettura di Foggia Il prefetto ha detto state calmi, non vi preoccupate, fra qualche mese uscirà una sanatoria, però anche lì non ci sono certezze, ehm, viene utilizzato chiaramente anche come strategia per fare in modo che le persone non si mobilitino eccessivamente. Però di notizie certe non ce ne sono, non ce ne sono. Quello che sappiamo è che eh, eh, i decreti, decreti sicurezza hanno creato ancora più irregolarità di quella che c'era prima. Eh, le persone che vivono e lavorano nelle campagne in questo momento sono sempre di più quelle che non riescono a rinnovare il permesso di soggiorno proprio perché gli manca o la residenza o il passaporto o un contratto di lavoro eh, valido e quindi di conseguenza cadono nelle irregolarità sempre più persone, tant'è che è arrivato, è arrivato anche da parte delle, mh, eh, delle organizzazioni editoriali come la Col Diretti l'appello al governo di regolarizzare perché altrimenti chiaramente il lavoro nelle, delle campagne eh, ne subisce le conseguenze. Certo, non c'è più nessuno che che svolge quel lavoro. L'ultima eh, e cosa, se, se ti va, rispetto proprio invece alla questione del, dello sgombero, perché se ho capito bene eh, diciamo, la minaccia è abbastanza imminente, e quali sono le pseudo proposte o proposte fatte da, dall'amministrazione dall e dallo Stato per... Eh, per le persone perché poi di solito vediamo che in questi meccanismi qui c'è poi una eh, diciamo il tentativo anche quello un po' di selezionare quindi separare chi ha i documenti da chi non li ha e insomma il solito i soliti meccanismi che ben conosciamo eh, per, rispetto a questa situazione contingente qual è la che cosa si dice insomma praticamente niente nel senso che ieri il, il prefetto eh, ehm, appunto ha appunto molto vagamente poi appunto mh, magari sarà anche più più chiaro e più esattivo il compagno che era lì però ehm Eh, c'è stata proprio con, mh, molto vagamente il prefetto ha detto eh, che mh, stanno pensando di ehm, eh, trasferire alcune persone in centri di accoglienza però non si sa dove, non si sa chi, non si sa come quindi eh, la situazione alloggettiva rimane estremamente disastrosa perché dopo ogni sgombero non c'è mai stata un'alternativa abitativa eh, fattibile e, e normale insomma sia Dopo l'incendio del, del granghetto di, di Rignano Garganico, sempre nel Foggiano, per esempio, dovevano essere installati eh, dei container, non sono stati installati, le persone non hanno ancora un posto dove vivere, eh, sono state installate 25 tende che poi sono state mh, soffiate via dal vento e quindi questa è stata l'unica risposta ehm, a casa Sankara, un altro posto dove ci sono container pronti che sono stati inaugurati l'anno scorso nell'estate del 2019, rimangono questi container senza acqua senza elettricità le persone continuano a dormire fuori dentro delle tende precarie quindi ecco, vediamo proprio eh, la stessa situazione in Calabria, quindi non ci sono mai delle alternative eh, reali che vengono, che vengono offerte, ma sempre soltanto delle alternative emergenziali fatte apposta soltanto per poter mediatizzare il fatto come qualcosa di eh, no, di cui eh, le istituzioni si stanno mh, si stanno prendendo cura però in realtà no in realtà c'è sempre più precarietà abitativa ci sono sempre meno soluzioni c'è sempre di più il tentativo ehm, di eh, bonificare queste aree attraverso operazioni appunto di pulizia sociale che mh, mandi via il più possibile i poveri e soprattutto i poveri che non italiani insomma chiarissimo chiarissimo e poi soprattutto mh, insomma chiedevo anche questo per il fatto che spesso c'è un po' questa eh, questa retorica su sul fatto che ha ah, come si fa a difendersi i posti del genere, come si fa a solidarizzare con persone che appunto no, stanno vivono in questi posti, spesso c'è questa critica anche da parte di organizzazioni purtroppo cosiddette, cioè non lo so, de, di sinistra o sindaca, sindacali eccetera insomma La risposta ce l'hai data tu adesso perché chiaramente eh, non avere nessun posto e nessuna anche piccola comunità dove vivere, organizzarsi e avercela Chiaramente per chi sta in queste condizioni fa tutta la differenza del mondo eh, Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no noi andrei, proviamo a collegarci con, con l'altro compagno per, farci, per parlare un po' più nello specifico della manifestazione di ieri Sì, eh, guarda l'ultima cosa che, mh, che mi preme di, di dire è che appunto anche per far fronte alla, alla a quest'ultima ondata di repressione ehm, abbiamo lanciato una campagna che è online e che appunto mh, è incentrata eh, sul cercare di rilanciare il più possibile le lotte per i documenti, le lotte di tutti i lavoratori e le lavoratrici che in tutta Italia in questo momento stanno soffrendo la repressione e mh, questa, questa campagna appunto l'immigrazione non è un crimine la solidarietà non è un reato chiama, cerca di fare appello alla necessità di restare uniti, di stare insieme soprattutto di esprimere cioè di continuare a supportarci eh, l'una con l'altra e, e di non lasciarci da soli in questo momento in cui comunque c'è la necessità di, di, di continuare e di non abbassare la testa, anche per questo motivo boh insomma Come sapete ci sono tanti modi di dare solidarietà, uno di questi è anche sostenere economicamente perché purtroppo le spese legali da affrontare sono, sono moltissime, quindi ci sono varie casse di solidarietà, c'è quella della Lima, c'è anche appunto sul sito di, di campagna in lotta la possibilità di, di donare per dare una mano insomma, alle persone che in questo momento hanno molte spese legali da affrontare. Di, ecco di poterlo di poterlo fare quindi solo questo assolutamente noi da qui rimbalziamo insomma l'invito e l'appello e dai grazie mille della, del contributo e sicuramente insomma grazie ci risentiremo presto con voi per riaggiornarci un po' sulla situazione certo, che assolutamente un abbraccio che purtroppo andrà insomma anche le però la prossima settimana insomma vediamo cosa, cosa succederà sì sì sì sì certo. ciao grazie un abbraccione ciao ciao, a voi. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Allora Quella che abbiamo appena ascoltato era un collegamento con una compagna a Foggia, ci ha insomma fatto un bel quadro della situazione e un aggiornamento su quello che avviene nelle campagne del sud Italia, adesso ci prendiamo una brevissima pausa musicale, il tempo di stabilire il collegamento con un altro compagno che ci dovrebbe parlare della manifestazione che si è svolta proprio ieri sempre a Foggia, tra poco.